Jo para qëtë e ligjera të të ndryshme fetare Nga hoja inderuar Omer efendi Bajrami Me shprez se koto ligjera të do të këndikim në zemret e juaja Do të shtojnë diturin tuaj dhe do të forësojnë imanin tuaj Innelhamdelillah në ahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa n'a'udhu billahi min shurur anfusina wa min sey'i ati a'malina man yahdihi allah fa huwa almuhtad wa man yudlil fa la hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la shariqa lah wa ashhadu an muhammadan abduhu wa rasooluh allahumma salli ala muhammadin wa ala ala muhammadin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 Kemi than, ligjeratën e kaluar disa fjal rrëth tri grupeve të njerëzve të cilët do të dalim para Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ata janë musliman të mirë, musliman gjënaqqartë mdhej, edhe jo muslimanët. Ndërsa son të me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala do të vazhdojmë me logarin e këtyre njerëzve që do të ajapim para Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithë njerët, pa marë parasyshë, Të mirë edhe të këqinjë Do t'jopin logari para Allahu subhanahu wa ta'ala E Allahu subhanahu wa ta'ala Gjykon me gjykimin madrejt edhe i logarit njerëz Thot Allahu subhanahu wa ta'ala Inna Allahe la jadlimu mithkala dherra Allahu subhanahu wa ta'ala Nuk i ban zulum as kujt asa një grim të me vogël Wa in te ku hasenet e një daifha Po nëse është një mirë, Allahu atë ështën edhe ështëm fëshën, millë dënë hu eqërën adhima, kjo është prej Allahu subhanahu wa ta'ala, që i ështën shpërblimin e madhë. Në një ajët të tërë thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, më njëa e bilhësënëti, fëlehu ështëru emthaliha, kush vjënë të Allahu me një puntë mirë, Allahu ata ështën edhe e banë sa dhejtë si ajo e ka bo njit mirë, logaritet si kur me i pasbo, dhjet mirë atë njejt si ajo vepër. Në hadithë e pas taj ka ardë, sa ajo shumë fishohet, dhe ri 700 apo edhe ma shumë. Wëmën gjë e bisejji e, po aj që vjen me njit keqe, fele juqza illa mithleha, aj nuk dënohet përat, nuk e merë gjënohin përat, përveç se sa vlenë, Ajo e keqë, pra një e keqë, logaritet një, ndërsa një e mirë, kalan dherin dhjetë edhe ma shumë. Gjithashtu prej drejcisë, Allahu subhanu vë taala, është sa Allahu nuk e dënon, as këndë për punën e dikuj tjetër. Wa la te ziru a ziratu muizra u khra, adit, as kush nuk ka me pas dënim për punët e dikuj tjetër, se cili ka me dhanë logaritë për vetën e ti. E pas taj njërës që do t'japin logari para Allahut subhanahu wa ta'ala, jenë muslimanët edhe jo muslimanët. A do t'japin krejt logari? A do t'merën pëjtje edhe njërës të mirë? A do t'merën pëjtje edhe pejgamber të Allahut subhanahu wa ta'ala? Njërës të në dajë logari para Allahut subhanahu wa ta'ala, jenë disa grupe. Grupi i parë, jenë pejgamber të Allahut. Al-enbiya wal-rusul Krejt pejgamberta Allahu subhanu wa ta'ala Edha ata po do pra të, të, të, të, të, të meren pytje Po pejgamberta Allahu nuk meren pytje Me u pa veprat e tyre Të mirat edhe të kësijat Po Allahu subhanu wa ta'ala u abanjë pytje tjetër të Thot Allahu subhanu wa ta'ala Jau me e gjma'u Allahu rrusul Adit Allahu ka me i tubu gjith pejgamber Fe je kul ma dhe u gjibëtum Allahu kam ju bo pytje Si ju kam prit juve njërst Ju si ju pritët të ata popuj që ne ju kemi dërgu Ma dhe u gjiptum Qëfar përgjigje ju dhen njërth juve Kalu, la ilmelena Kan me tham pe i gambert Nuk e dim ne Inne ka enta allamul gujub Ti e aj që i din gjithat fshehtat E kan tham djetart Pse kan tham pe i gambert nuk e dimne pejgambert Allah të din disa popuj i kanë dihmu disa njerëz i kanë për, përkra kanë sakrifiku për din disa i kanë muhu edhe i kanë kundërshtu pse pejgambert thonë la ilme lena nuk e dimne nuk ka diturit e na për këtë qështje disa pejdjetarve kanë thonë se atë ditë, ditën e gjikimit është rishtimi aqë imad sa që edhe pejgambert Allah të thonë Nuk e diim. Edhe sa dietar tjer kan thon, e thon pe pygambert kët për shkak të modestis që e kanë edhe për shkak të respektit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ti e ozot ç'i din gjithëha më mirë se na edhe atë që kemi jetuar. La ilma lana, nuk e dim ne ti ai ç'i din gjithat fshehtat. Edhe sa dietar tjer kan thon, Që u pët ju bëhet pejgamberve për popujt çka kanë vepruar pas juve. Ju ken ifdik njerëz pas juve, a e kanë vazhdu rrugën apo kanë deviju? E pejgambert thojnë nuk e dinm nga se nuk edhim. Cile e din. Cila si është më e saktë? Më e saktë sipas shumicës dietarëve, as të pejgambert e thojnë kët Si dhe se respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala, nga sa Allahu e din më mirë çdo çështje, por a thonë ne nuk edim, aj idin, e dim, ti je ai që i din gjithat të vërteta. E pastë pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala janë një grup tjetër i muslimanëve për cilët nuk ka llogari edhe nuk ka dënim. Janë një grup i muslimanëve që nuk ka llogari për ta. Ata s'kan më dhënë llogari. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Më janë paracit muat disa popuj. I ka pa për Amberi sallallalli e sellem disa popuj. Se që thot e kam pa një pejgamber i cili del para Allah me dy gjemat. Edhe e kam pa një tjetër i cili del me nja. Edhe e kam pa një pejgamber i cili se ka me veti as nja. E pas taj thot u paracit një tur me ma dhe njerëzve. Edhe thash shpresoj që këtë jet u meti imë. Thot, "Jo, i thën, ky është ummeti i Musait alayhiselam. Ky xhamat, kështu i madh, ky popull janë pasues të Musait alayhiselam." Thotë, "E pastaj erdha edhe një tur më ma e madhe njerëzve. Edhe më thon, ky është ummeti i këta njerëz janë ummeti i tyre. Pra, këtyre 70 mijë vjet kanë me hy, kanë me kalu ditën e gjykimit pa llogari edhe pa dënim." Për këta s'ka logari për Allah subhanu wa ta ta'ala Këta kanë me hië drejt në gjennet Pa logari E pastaj sahabët kër e dhe gjunë këtë hadith Pe ambejri sallallahu alai e sellem Disa prejtyre than Këta njerës që kanë me hië pa logari Ndështë a janë fmid Që pastaj nuk i kanë bo shirkë Allahut Kanë vdhe këta s'kanë gjunahi në gjennet Apo than Këta janë ata që s'kanë bo kufër as njëherë Se, se shumë prej sahabëve ishin kanë maheret, në shirkë edhe në kufër, e pas ta e këshin pranu islamin. E këta që kanë me hinë gjennet pa logari, thë ndështë ta janë ata që s'kanë bo kufër edhe s'kanë bo shirkë. E atëherë pe Ambejri s.a. doli të ta edhe tha, qka po diskutoni, për cilën temë po bisedoni, atëherë sahabet i tregun, tha për Amberi sallallarje sellem, ata njerëz që kanë me hi pa logari edhe pa dënim në gjenetin Allahut janë ata të cilët nuk kërkojnë shërim të njerëz, nuk kërkojnë me ju bo rukje dikush, edhe nuk kërkojnë falë të faltorët, wa ala rabihim je të vëkkelun, po për gjithë që është jenë tyre, imbështetën Allahut pa marë për asy shfar gjendje, qfar problemi, qfar brengë, qfar smundje, imbështeten Allahut subhanahu wa ta'ala, e pas tej ungrit një person, i cili e ka emrin o kasha, tha ja Rasul Allah, lute Allahun unë tjenë për i këtyre, për i këtyre 70.000 vedve, që do të hinë gjennet për logari, për Amberi sallallu e sellem tha, ti je për i këtyre, E pas taj u ngrit një tjetër edhe thaj, ja Rasul Allah, luta Allah në edhe unë tjenë prejtyre. Tha për ambejri sallallalli e sellem, sebe kake u kasha, ta kaloj u kasha, aj u ngriti pari edhe arriti këtë gratë. Për tjeret, për ambejri sallallalli e sellem, nuk përmendi se kush është prejtyre edhe pse nuk, kjo nuk do me thonë që aj që është ngrit edhe nuk i ka thonë për ambejri sallallalli e sellem që ti e prejtyre edhe nuk është prej tyre edhe sahabët tjerë radiallahu anhum e pas taj janë një grup tjetër e njerëzve të cilve Allahu subhanu wa ta'ala u apërmenë gjunahët e tyre kanë gjunahë po u apërmenë Allahu subhanu wa ta'ala në vetëmi jo për a gjithë njerëzve thot për ambëri sallallahu aleyhi sallam Allahu subhanu wa ta'ala i afrohet një personit i afrohet një muslimanit edhe i thot A të kujtohet filan gjinahin kur e ke bë? Thot po ya ja Rabb. A të kujtohet filan gjinahi tjetër kur e ke bë? Thot po ya ja Rabb. A të kujtohet edhe a të kujtohet filan gjinahi? Thot po ya ja Rabb. Thot Allah subhanahu wa ta'ala satartuha alejk fi dunya takambulu ty kur ke qen dunya. Ke qen dunya Allahu st ka korit ke bë gjinah. Allahus t'i kanë zinë shesh Me t'i dit kret njerët gjunahet T'i kanë bulu gjunahet Kur ke qenë dunja Ua anë agëfiru Hale ke liaum Edhe unë sot po t'i fali ato Këta e një grupi njerëzve Allahus subhanu wa ta'ala Ua përkujton atë kujtojt Filan gjunahi Po t'a kanë bulu në dunja Edhe po t'a fali në khirat E pas taj vinë një grup tjetër Janë ata të cilët Allahu subhanahu wa taala i marrën llogari edhe kanë përgjegjësi për gjunahet e tyre që i kanë bë, e pastaj kalojnë në ndenimin e Allahu subhanahu wa taala, Allahu na ruaj. E pastaj pas këtyre grupeve që të gjithë janë musliman, vjen grupi i njerëzve të cilët i kanë bë kufar Allahu subhanahu wa taala. Jan kafirat, jo muslimant. A ka llogari për kafirat? Dietaret kanë diskutuar Jo muslimant, a kanë me dhanë logari? Qër logari e kanë me dhanë jo muslimant? Kebo kufër, e mëriton gjëhnejimin. Për çka me dhanë logari? Në bastë argumenteve, ma e sakta është se edhe jo muslimant kanë me dhanë logari par Allahut subhanu e ta'ala. Thotë Allahut subhanu e ta'ala, fa wa rabbika, lë nësë alennehum e gjmërin, për shazotin tanë, kemi me iman pëjtjet gjithë. Amma kanë u jamelun për atë që ata e kanë vëpru, dëgjith atyhin edhe qafirat. Gjithashtu një ja e tjetër thotë, Falë nësë elën në ledhine ursile i lejhim, kemi me iman pëytje ata që u janë dërgu pejgambartë. Falë nësë elën në lëmurselin edhe kemi, imar, kemi me iman pëytje edhe pejgambartë. Kemi me iman pyetje, edhe ata që u janë dërguar pejgambert, pra popujt, qofshin ata musliman apo musliman, kemi me iman pyetje edhe pe pejgamber. E pastaj dietarët kanë diskutuar, pse Allahu subhanahu wa taala i iman pyetje jo musliman kur dihet se fundi i tyre është xehnemi. Pa llogari, me llogari, ata fundin e kanë në xehannam. Pse merren pyetje? Një urtësi që e kam përmen djetart, është se Allahu subhanu wa ta e ta'ala me këtë e të regon drejtsin e ti për a gjithë njerëzve. Mos delë pas taj, mos tjetë asë një gjunachar, prejo muslimanve asë një kafir, edhe me thonë që unë e kumbas pun të mira, po mu ka bo zulum, edhe unë kumbas shumë të mira në dunja, po sot nuk po i gjej. Jo, Allahu subhanu e ta'ala i mërë në logaritën, edhe logaritën, edhe drejtsia Allahu subhanu e ta'ala, Del para gjithë njerëzve Se këta njerëz në dëvërtit E mëritojnë gjahënemi E një urëci tjetër Që e ka përmenjë Shekulli Islam i bëntejmje Rahimullah i tili thot Denimi ati I tili është kafir Edhe ka bo ma pak Pundë kësia Nuk është i njëjtë Si aj i tili është kafir Edhe ka bo shumë pundë kësia Ka qafir Po këshyrë punën e vedë, njeri i devju mazdu njës nuk i interesan askush. As nuk i luftanë muslimant, as i interesanë që ka është islami, a i në kufër edhe ka gjahenemi për gjithmonë dënim. Po ki i qafira që nuk pushojnë ditë e nadë edhe me kufrin e tyre, po edhe me luftën dhe islamit, këto nuk janë të njëjtë. Të të shekhulli islami bëntejmje, a i cili është në kufër edhe ka bo ma pakë, punë të këqia, nuk e ka dënimin njëjtë jaj, i cili është në kufër, edhe ka bohë shumë, krime edhe punë të këqia, thotë nuk është dënimi i barabart, i Ebu Talibit, me Ebu Lehebin, Ebu Talibit ko e ka vendin? Në gjëhenem, me hadithin e pe Amberi Sallalli e Sallam, që pe Amberi Sallalli e Sallam, ka më u lutë për ta, që me e pas dënimin matë letë, në gjëhenem, me gjithatë, në gjehennem për gjithmon e bu lehebi gjithashtu në gjehennem për gjithmon po dënimi atyre nuk është nuk është i njejt edhe i barabard psa, pra psa Allah subhanu e taala i merë edhe qafirat në logari nga se edhe ata dënimin në gjehennem nuk e kanë njejt po në bastë kufrit edhe punve që i kanë vepru e kanë edhe dënimin edhe gradën në gjehennem e pastaj cilat janë ata punë që njëri ju ka me umarë në logari ditën e gjikimit. A ka me umarë në pëjtje për gjithë dhe sandë? Për janëveri s.a.v. më thotë, më minkum min ahadin illa se jukellimuhu rabbuhu. Nuk ka askush prejuve përveç se ka me folë Allahumë ta. Lejse bejnahu wa bejnahu të rgjuman. Ndërmjeti edhe Allahut nuk ka për këthys. Se të li ka logari për Allahut s.a.v. Qëfar pytje Allahu kam ju bo njerëzëve? Për qka kam ju marë në pytje? E para që njerëz do të mere në pytje Para Allahut është namazi Thot për amberi salatë a salem Inna awala ma ju hasebu bihi l'abdu jaum el'qiyama Min amelihi salatih Vepra e par që njeri ju do të mere të në pytje Ditën e gjykimit Pra i gjitha veprave është namazi i ti. tij. Namazi është pyetja e parë që i bëhet njeriu ditën e gjykimit. E nëse namazin e ka mirë, ai njeriu ka shpëtuar. E nëse namazin nuk e ka mirë, ai njeriu ka humb. E pastaj Allah subhanahu wa taala thotë, "Nëse ka mangësi namazin e tij, nuk ka farzë, nuk i ka të gjitha farzet." atëherë ju thot me lajkeve, shikoni nëse ka diçka në file, e pastaj me lajke të shikojnë, nëse ka diçka në file, Allahu subhanu e ta'ala, i akompenzon ato që i kanë në bedh, nëse nuk ka, atëherë, e ka dënimin për ata që i kalonë. Pra e para që njerëz do t'japin logari për Allahu, cilë është, është namazi. Pastaj, një hadith tjetër thot për Amberi s.a.s.m., Nuk ka me leviz kamba e birit të ademit derit përgjigjet për 4 gjera. Nuk ka me leviz kamba, s'ka mundësi me e caskush me kalu prej këti vendi, ditës gjikimit, prej këti momenti derit tjep logari për 4 gjera. Cilat janë ato? Jetën të ndë, ku e kalovë? Rinin të ndë, ku e qovë? Diturin të ndë, sa edhe si e shfrydzove, edhe pasurin të ndë, ku e fitove edhe ku e hargjove. Këta e mpytje që se cili njeri ka me dhanë logari për këta, për Allahut subhanuhu e ta'ala. Gjithashtu, atë që ka me dhanë logari njeri u ditën e gjykimit, është syri i ti, vesh i ti, edhe zemra dhe mendja ti, thëtë Allahut subhanuhu e ta'ala, ولا تقف ما ليس لك به علم mos ndërhyn mos u përzi aty ku nuk ke detyrë mos u fut aty ku s'ke detyrë për atë inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulai ka kana anhu mas'ula nga së dëgjimi edhe shikimi edhe zemra kreet ka kan logari për Allah subhanahu wa ta'ala për së cilën projektorë Ka logari për Allah subhanu wa ta'ala Gjithashtu ajo që njerës kanë me dhanë logari për Allahut është dhuntia Allahut dhe njerësve Të mirat që Allahut ty ti ka dhanë Thotë Allah subhanu wa ta'ala Thumme le të selun në jau me idhin anin naim Edhe keni me umar në pytje atë dit Për të mirat që Allahut jau ka dhanë Për amberi sallallallu e sellem Një dit për e dit vë doli për e shpijë a dha i takoi Abu Bakrin a dhe Omerin radiyallahu anhuma e pastaj u bëni pyetje dhe tha çka ju ka nxjerr ju vën kët kohë po çka keni dal thanë ja rasulullah nuk kemi dal por diçka tjetër përveç se pri uris që e kemi nuk kemi pas çka të hajm kemi dal me këshyr mos ka dikund diçka që t'u shehemi uria na ka nxjerr për shtëpi kjo ka qenë gjendja E sahabëve, rëdi Allahu anhum Pe Amberi sallallahu aleyhi ve sellem Tha, Wallahi nuk ju kanë zirë juve Përveç se ajo që më kanë zirë edhe mua Ju keni dalë për shkak Urije Edhe unë kam dalë për qatë njëjten E pastaj i mori për ambejri s.a.s. Ebu Bekrin edhe Omerin radiallahu anhu edhe shkun të një prej sahabë E pastaj aj i priti me ushqim, me misht pjekur edhe ujt freskat E pastaj për ambejri s.a.s. Pas i hangrën prej ati ushqimi tha Le të salun në anha dhe jau me lë kjama Keni me umar mpytje për këtë ditën e gjykimit Keni hongër, keni pi, jeni ushqy, keni me umar mpytje për këtë ditën e gjikimit. Akhrajëkum, mimbujutikum, elgjuh, ju kanë zirë prej shtëpia vet juaja, uria. Falem të rgjuhu hatta asabtum hadha, e nuk jeni këthy në për shtëpit e juaja, përveç se pasi. Jeni ngop edhe, jeni ushqy, hadhe minen nërim, kjo është prej të mirave të Allahut, kjo është prej dhuntive të Allahut, nda juve, këni me uman pëtje për këtë ditën e gjukimit. Allahu subhanu e tala, njeri u ti ka donë shumë të mira, vërsi se si a i shfrydzon ato, njeri u kam uman pëtje për shëndetin e ti, kam uman pëtje për pasurin e ti, për diturin e ti, për familjen e ti, për shumë të mira që Allahu subhanu wa ta'ala i akadhan. O le tu s'alun në jaume idhin anin naim, keni me uman pëytje ditën e gjikimit për të mira që Allahu subhanu wa ta'ala u akadhan. E pastaj pas logarisë Allahu subhanu wa ta'ala që u aban njerëzve, njerëz pastaj kanë edhe disa, Hukuk kanë disat drejta Mes njën i tjetrit Njerëst që i kambo Zulum njën i tjetrit Ajo që është ndërmjet njerëzve Edhe Allah subhanu e taala E pastaj ajo që është ndërmjet njerëzve Edhe njerëzve Njeriu me njeriun që kambo Zulum Si është kompenzimi A ti zulumi që i e kambo Dikush dikujt ndë një Thot për ambejri sallallahu aliesellem A të durune meni l-muflis? A dini kush është muflis? Thanë sahabet radiallahu anhum Muflis është a i tili nuk ka dinar edhe dirhem Njeri, muflis, a i tili nuk ka azja, az dinar, az dirhem Fukarallak shumë të randë Për ambiri sallallahu aleyhi sallam tha A dini kush është muflis ditën e gjekimit? Muflis është taj person, i cili ka falë namaz, ka agjeru, ka dhanë sadaka, ka ba pun të mira, e pastaj kur del para Allahut, e ka ofendu filanin, e ka shajt filanin, e ka marë në përgoj filanin, e ka mshu filanit, i ka bo zulum filanit, e pastaj filloj njerë se cili me e kërku drejten e ti, se cili e lybë, hakun e ditënat ditë e pastaj fillojnë me ja marr se vapet e pastaj filloi fillojnë edhe me ja dhan gjunohet deri sa kat person pastaj në fund e marrin me laj këtë gjat edhe e hudhin në xehannam ky është muflis i vërtet ai person i cili ka punu punë të mira edhe i ka humb pastaj punë të mira për shkak të xhullumit që u a ka bo njerëzve gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala me drejcine ti ka me i rinjall edhe kafshet që edhe ata me e mar hakun ndaj njëra tjetërës për ato që i ka mbo zulum thot për ambiri sallallahu aleyhi wasallam Ditën e gjykimit edhe kafshet kanë medal Edhe ajo që ka qenë me brina në këtë dunja Ka me qenë pa brina E ajo që ka qenë pa brina Ka me qenë me brina E pas tej ka me hakun e këthuj haku në vetë Që i është bo zulum në këtë dunja Allahu subhanu e ta'ala me këtë regon drejtësine vetë Sa që edhe kafshet nuk ka mundësi Më ujshduke dhe mu harru edhe muharru zulumi i dikujt, e shkambetet për njët, që dikujsh dikujt me i ba zulum, e pastaj me ndonë, që ajo ka muharru edhe ka me kalu, edhe vdes dikur edhe harrohet, për se cilin, se cili ka me dhonë logari, nëse i ka ba zulum ati, e pastaj gjithashtu, ditën e gjikimit, pas logaris, kalon një procedur tjetër, e cile është zbritja e librave, Ndë njerëzve Se cilit njeri Izbret libri i vet Thotë Allah subhanu wa ta'ala Wa kulle insanin Elzemnahu Tairahu fi unukih Se cilit njeri i lidhët A i shpendi ti A jo vepra ti që kan gajt A i sikur me qen shpendi në dënya I lidhën qafënë ti Wa nukhridhju lëhu Yewme l'qiyamëti kitabën i elqahu men shura, e pastaj i vjen libri ati, libri i hapur, i krak kitabëk, lezoj libri në tëndë, i thuët ati, lezoj e libri në tëndë, ka fa bi nefsi ka alej, ka lijohu me hasiba, të mjaftan ty vëdvetja, me qen logaritës i vëdvetës, mërë libri në tëndë, edhe shikoj vepratua, e pastaj logaritë e vëdvetën, Edhe shihët i vetë qëfar shpërblimi apo qëfar dënimi më rriton Gjithashtu Allah subhanu e ta'la thot Fë emma men uti e kitabëhu bi emini A ti që i vjen libri ndorën e djathë Fëja kulu ha u më krau kitabia Ajë thot ja shikoni pra librin tim lafdrohët edhe krenohët, mërë edhe këshyre që ka kanë këtë librin tim, ajë që ka punu pun të mira, ajë që i ka ardhë libri, ndorën edhjath, inni dhanën të enni mulaqin hisabia, sa unë e kam ditë, që një ditë kam logari para Allahut, fëhua fi ishet i radhia, ajë kam e kalun një jetë të knachur, fi gjennetin alia, në gjennetet e larta, Të Allahu t subhanu wa ta'ala Ndërsa e kundërta Ajë person itili, i tili I vjen libri këh dora e maid Wa emma men uti e kitabahu bi shimalih Ndërsa ati që i vjen libri këh e maita Fe e kulu ja lejteni lem uti kitabia Ajë thot ah mjerë për mua Sikur mës tëm kisha ardh libri fare Walëm edri ma hësabia, edhe mos ta kisha ditë fare të farëlogarie kam. Ja lejteha kanët ilë qadëia, ah mjerë për mua, si kur t'kishte përfundu gjithë shka me mua, si kur t'kishe avdikë edhe mos t'i sharinjallë fare, ma agëna anëni malia, nukën bani dobi sot muë, basuri ya ima halaka anni sultania mu mushkatroi pozita im mushkatroi karriera im pastai allah subhanahu wa taala fad khudhuhu faghlluhu Ju thëtë me lajkeve Khuduh, mërnë, fëgulluh Edhe vendës njëni prangat Thumme lë gjëhime salluh E pastaj ashtu të prangosur Hudhënën gjëhennem Thumme fi silsilëtin dërruha Se bërune dhiraën fëslukuh E pastaj me një zingjirë gjëhennemit I cili ashtë shtadhet kut Halkat e ti shtadhet kut Me këtë zingjir lidheni edhe hudheni në zjarin e gjëhenemit, Allahu në rujtë. Lusim Allahun subhanu e ta'ala që t'jemi pre atyre që him gjëhenemtet Allahut pa logari. Lusim Allahun subhanu e ta'ala që Allahut në e mundësën t'jemi pre atyre që në zbret libri ka e djethëta, e mos t'jemi pre atyre që në zbret libri ka e majta. E pas taj gjithashtu, pas logaris, gjithashtu Allahu subhanu e ta'ala, Edhe e vëndon peshorën e të ditën e gjykimit për të peshuar veprat e njerëzve, për të peshuar gjithaj çka njerëzit kanë bërë në këtë botë. Foth Allahu subhanahu wa taala, "Wal waznu yawma idhin al-haq." A dhe peshimi i veprave a ditë është i vërtetë. Peshorja e ditë është haqë Fëman thëkulët me wazinuhu Fë ulaikahumul muflihun Atyre që ju pëshanë pëshoria Ju pëshojnë punë të mira Ata janë njerës shpëtuar Wa men këfët me wazinuhu E atyre që ju pëksohen Nuk ju pëshojnë punë të mira Fë ula i këllëdhina khasiru enfusahum, ata janë që e kanë humë vëtë vetën, bimakanu bë bi ajatina jëdhlimun, për shkak që ju kanë bëhë zulom argumenteve të Allahu subhanu wa ta'ala. Gjithashtu pe Amberi s.a.s. në një pre hadithëve përmend, edhe argumenton që pëshoria ka qen, me qenë për Allahu subhanu wa ta'ala, që njërës kanë me i pëshu veprat e tyre ditën e gjikimit, Thot për amberi sallallahu aleyhi wa sallam Allahu subhanahu wa ta'ala Ka me e gjiku një prej umetit tim Për gjith njerëzve E pastaj Ka me i dal ati prej gjunahave që i ka ba Kan me i dal nëdhët e nëntë regjistra me gjunahe E pastaj i marin Edhe i vëndojnë nga njëna an Nëdhët e nëntë regjistra me gjunahe Se cili regjistër Ashtë se të shohin syd Ashtë shumë ka pasë gjunahe Kë person E pastaj Allah subhanu e ta'la thët A mështë mës të shba ty zulum A robim Thët joja rab E pastaj Allah subhanu e ta'la thët A mështë ki arsyje ti Për këta gjunahe që i kebo Thët joja rab Atëherë Allah u thët Sot megjithatë ty nuk të bëhet xhollum e pastaj vjen një kartel një bitaka ku aty shkruan la ilaha illa allah athar allahut thot vendos në kat kahana teter e peshorës thot ky person ya ja rab çka ka më bë kjo kartel ngraasim me gjithë këto regjistrat ndaj me gjunahe allahut thot sot ti nuk të bëhet xullum e pastaj e marrin at kartel ku ta është fjala la ilaha illa allah edhe e vendosin kahana teter ajo kartel i randon gjithë ata regjistra me gjunahet sot pe ambere sallallahu alejhi dhe sellem nuk e randon emrin e allahut asnjë send s'ka mundsi fjalën la ilaha illa allah ma randon asnjë send ky është argument që vërteton peshorën që njerëz kanë mei peshuvëprat e tyre ditën e gjykimit dhe ky është mendimi i helisunetit Për dallim prej Muatazive, edhe filozofëve, edhe njerëzve të logjikës, të cilët e mohojnë peshorën ditën e gjykimit. Pastaj dietarët kanë diskutuar peshorja ditën e gjykimit. A është një apo janë shumë peshorja ditën e gjykimit? A është vetëm një? Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa nad'u al-mawazin al-qisṭa." A do të kemi më e vendos peshorat? Peshoret e drejta Lijau mil kjame Ato peshore janë për ditën e gjikimit Me uazin Mizan dhe me thonë një peshore Me uazin dhe me thonë shumë peshore A janë shumë peshore Apo është vesh një mizan Ditën e gjikimit Djetarët kanë diskutu Për këtë qështje Disa kanë thonë Peshoret janë shumë Disa peshore janë Që kanë me u peshu fjalet e njerëzve E disa pëshore janë që kanë më u pëshu veprat e njerëzve. E disa djetarë tjerë kanë thonë, disa pëshore janë që kanë më u pëshu veprat, e në disa kanë më u pëshu librat, registrat që jenë shkru në ta, sevapët edhe gjunahet, e disa janë që kanë më u pëshu edhe njerëzit, edhe njerëzit kanë më u vendosë në pëshore ditën e gjykimit. A ka argumente për këta mendime, Ka disa argumente. Thot pe Ambiri sallallahu alaihi wa sallam, kalimetani, khafifetani alen lisan, janë dy fjall që janë shumë të letan gjuh, thëkiletani filmizan, po janë shumë të randa në pëshoren edita zykimit. Vajdan hadithi fjallet Subhan Allahi wa bihamdi Subhan Allahi l-Azim. Këto fjall, thot pe Ambiri sallallahu alaihi wa sallam, janë shumë të randa në pëshore. Ditën e gjukimit argumenton se edhe fjalët kanë më upëshu. Një hadith tjetër, Pejgamberi Sallallahu Alejhi dhe Selemu thotë, një person i cili është shumë i rëndë në këtë botë, kur dal para Allahut ka mundësi që mos të peshon as krahu i mushkonjës. Njëriu i cili është i rëndë në këtë botë ka mundësi mos të peshon as krahu i nimiza adaini Moshkoni, këndëm kupton që edhe njerëz kanë më upeshu ose në hadithin te er Tablaj ibn Mesudit ku sahabët qeshën meqambtë Abdullah ibn Mesudit, pyemberi sallallahu alaihi ve sellem tha, "Për, për çka po qeshni?" Ata i treguan sallallahu alaihi ve sellem tha, "Këtë kohë që ju qeshni me ta, këtë ditën e gjykimit janë më të randa se sa kodra e Uhudit." Do të thonë edhe ato Për shoh nditen e gjykimit edhe shumë argumente që dietarët kanë përmend. Autori i Marejul Qabulit Hafidh Ibn Ahmed El Hakimi thotë ditën e gjykimit kanë më upeshu edhe veprat, edhe regjistrat, edhe njerëz, komplet kanë më upeshu Ditën e gjukimit E disa djetarë tjerë kanë thonë Jo, ata që kanë më upeshu Jenë veprat Këtë mëndime përkra edhe sheikh Ibni Othejmini, rahimullah Thëtë veprat kanë më upeshu Ditën e gjukimit Po këta tjerët që kanë ardhe argumentët për ta Thëtë këta janë diskat veçanta Që ka mundësi me ndodhë special Për ndë një person E jo që ka me ndodhë për gjithë njerëz, wallahu aalam, peshore a janë shumë apo a është vetëm një peshore sipas mendimit që mendojmë se është më i saktë peshorja ditën e gjykimit Ah, jvesh një. Po pse Allahu subhanahu wa taala e ka përmendë shumë, shumë peshore? Thot Hafidh Ibn Hajiri rahimuhullahu, thot kjo është për shkak të veprave të shumta. Allahu subhanahu wa taala thot, "Fa man thaqulat mawazinuh, atee che i randojn peshoret." Thot kjo nënkupton, në "Atee che i randojn veprat." Për ata që përmend në shum peshoret, nënkupton në veprat e shumta, ndërsa peshorja Ditën e gjykimit, thët është vesh një peshore. Edhe para se ta përfundojmë, i përmendin disa vepra, disa ibadete që peshojnë shumë ditën e gjykimit, që të mundohët se cili musliman të shfrydzan që a ditë të peshonë peshorja ti, ka ana e punë vetëmira e para e cila peshon mësë shumëti, është ajo që e përmendim në hadithin, që e përmendim në hadithin, e ati personi i cili kishtë 99 registra me gjunahë. Gjithë ata registra me gjunahë, kush i rëndoj? I rëndoj fjallë la ilahë illallah. Pra kjo fjallë është ajo e cila peshon mësë shumëti në peshorën e ditës gjukimit. Gjithashtu ajo që peshon shumë ditën e gjukimit, është morali i mirë, është akhlaqu i mirë. Ka thon Peygambëri Sallallahu Alejhi Selam, "Ma min shay'in athqalu fi mizani al-mu'mini yawm al-qiyamah?" Nuk ka diçka që është më rëndë për muslimanin, që peshon më shumë ti për muslimanin ditën e gjykimit, min husnil khuluk. Sasa morali i mirë, morali i mirë është ai që peshon shumë Në peshorën e ditës gjykimit, gjithashtu ajo që peshon shumë ditën e gjykimit Ash hadithi që e përmendëm që ka thonbe e Amberi sallallahu alejhi wasellem kelimatan khfifatan alel lisan yen du fjalë që janë shumë të lehta në gjuh, shumë lehta është me i përmendë ato me i bë dhikr Allahu subhanahu wa taala, po thaqilatan fil mizan, po janë shumë të rënda në peshonën e ditës gjykimit, habibatan lirrahman, janë shumë dashura te Allahu subhanahu wa taala, ti latian ata fjal subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim shumalet ngju me than spaku 10 her 100 her dit satket mundsi njeriu duke ec duke pushu duke qen spi ku do çtjet ka mundsi me shfrytzu kjo me peshu shumë ditën e gjykimit me peshorën e ti Shum të letë njuh, po shum të randë në pëshore, shum dë shurëtë allahu Subhan Allahi wa bihamdi, subhan Allahi l'adhim Gjitha shtu pe ambejri sallam, në një hadith tjetër tha Subhan Allahi, walhamdulillahi, temlëani ma bëjnë sëmaë i wal ard Subhan Allah, edhe alhamdulillahi më thonë Më bëshin saka, prejnë togë derin qelë Me than subhanallahu e dhe alhamdulillah këta janë disa vepra disa ibadete që peshojnë shumë ditën e gjykimit e lutim Allahun subhanahu wa taala që ditën e gjykimit të peshojnë veprat tona të mira ألوسم الله سبحانه وتعالى كي الله وتنالصن كديت اتيمي متاا كدات كالوين كديت باللغاري و با دنيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين و سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك